Kungen med sin talrika uppvaktning och generalstaben befann sig ute på den högra flygeln. Karl låg i hästbåren med en besporrad stövel på den osårade foten. Med sin långa värja i handen kommenderade han de närstående trupperna på sitt kraftfulla vis. Här på slagfältet var kungen i sitt rätta element. Han var en skicklig och karismatisk härförare med en enorm utstrålning. Det skedde nästan en total förvandling av den unge blyge monarken när det var dags för strid. En förvandling som var både märklig och skrämmande och som på ett nästan magiskt vis kunde slå eld och stridsvilja i de förband som såg och hörde honom. En av krigsdeltagarna, ryttmästaren Peter Sjönström, skrev senare att kungen hade när han satt för sin armé till häst och drog sin värja ut en helt annor min än i det andra sitt umgänge. Ja, en min som var nästan övernaturlig att implantera courage och lust att fäkta. Ja, hos dem som man kunde hålla för det modstulnaste. Slut på fjärde kassettens första sida. Karl begrep mycket väl exemplets makt och han tvekade sällan att våga sitt eget liv i strid. Med avsikt kunde han klä sig och äta torftigt för att, som Skönström uttryckte det, det, gemena skulle vara så mycket tåligare. Mycket av hans asketism synes ha varit ett väl genomtänkt spel för gallerierna, ett medel att manipulera soldaterna att tyst och tåligt acceptera svält och umbäranden. Man förstår vilket högt värde denne underlige kung hade i sina bussars ögon när man hör historierna bland dem om hur han var både oövervinnerlig och fysiskt osårbar. En krigare sa att manskapet trodde att de inte kunde förlora när kungen var med dem. För de var Karolus som en segerbringande fetisch. Man förstår då också varför budskapet om att han sårats ett par veckor tidigare väckts så mycket oro i armén. Den högra flygens trupper ämnade kringgå hela reduttlinjen. De avancerade snabbt fram i det mjuka morgonljuset utan att ta någon större notis om den tjutande och väsande ryska elden som redan fällde folk i leden. På sidan om sig kunde de se hur den första redutten stormades av rosmän och ryssar som flydde för livet. De ryska kanonerna i skansarna sköt oupphörligt. Solida kulor av järn slog blodiga fåror genom de svenska leden. Nu borde det svenska artilleriet ha öppnat eld och svarat, men det framryckande infanteriet fann sig istället stå utan dylikt tungt understöd. Då detta stod klart hände enligt Levenhaupt det att för våra gemena soldater begynte modet att falla när de förnummor sig av inga kanoner sottinerade vara. I sin framryckning kunde man efter ett tag se hur skogen till höger gav vika för flatmark. Slutande ängar bredde ut sig. Vidgningen av fältet såg ut att ge ökat utrymme för en kringgående rörelse. Levenhaupt ville försöka utnyttja detta och drog hela sin styrka än mer åt höger. Rörelsen gick snabbt och generalen förstod att de övriga bataljonerna nog inte skulle hinna med. Man skulle kanske förlora kontakten med dem om man inte hejdade sig. Därför ville han stanna upp och ordna trupperna på det vidgade fältet öster om den utskjutande reduttlinjen. Rensköld kom ridande förbi och Levenhaupt vände sig till honom och anhöll om att få göra halt. Heders excellens sa han, vi har dragit oss till höger och marscherar för fort. Det är omöjligt att vänstra flygeln kan hinna efter om vi inte gör någon halt. Fältmarskalken ville dock inte vänta mer, utan avslog hans begäran. Inte! Inte! Man måste inte giva fienden någon tid! En av kolonnbefälhavarna, generalmajor Stackelberg, red ensam förbi och instämde i renskölds bedömning och sa på tyska att man inte fick ge motståndaren någon tid. Bataljonerna fortsatte därför sin marsch mot den bakre reduttlinjen- ...och någonstans bortom den, det väntande ryska lägret. Under sin framstöt genom den utskjutande skanslinjen nådde dalregimentet Redutt nummer två. Även den attackerades. Denna var bättre förberedd än den första, och den attackerande styrkan var något mindre. Varför detta andra anfall blev både mer besvärligt och mer förlustrikt än det första... Oaktat detta intogs redutten och som förra gången slaktades alla i den som inte lyckades fly. Anders Pilström, en 32-årig ordinarie fänrik vid kompani, som betraktades som en solid och pålitlig kar, berättar att man nedgjorde vart ben där ute i var. Detta brutala maner att man utan nåd dödade allt och alla och vägrade ta fångar var rätt vanligt. Förhållandet mellan svenskar och ryssar var ibland mycket förbitrat. Dessutom fanns det ingen tillstymmelse till Genevkonvention. Det fanns ingen rätt till fångenskap. Att till exempel hota med total massaker om inte en belägrad fästning gav upp var allmän praxis på bägge sidor. Utan att någon verkar ha grubblat allt för mycket över det oetiska i saken. Krig var krig. Parenthes. Kanske såg de svenska krigarna i denna stund på redutterna som ett slags fästningar som vägrar att ge upp och vars folk man därför hade rätt att slakta ner till sista man. Slut parentes.